Чайна М'євіль Вокзал на вулиці Вітчаю Розділ 30 Однієї ночі місто мирно спало, наскільки це було можливо. Звичайно, спокій містян порушували тривіальні речі. Чоловіки і жінки билися і вмирали. Вулиці заляпувало кров'ю і блюватинням. Розбивалося скло. Над головою вешталися вартові. Влихокраї на берег викинуло спотворене безоке тіло чоловіка, який потім виявиться Бенджаміном Флексом. Місто з важкістю проживало ніч як робило вже століттями. Це був уривчастий сон, але іншого воно не знало. Однак наступної ночі, коли Девід виконував своє таємне доручення в зоні червоних ліхтарів, щось змінилося. Нічний новий кробузон завжди являв собою какофонію різких ритмів і несподіваних жорстоких акордів. Але зазвучала нова нота, Напружений, притишений на півтон, Від якого повітря ставало нудотним. Тієї ночі напруга в повітрі розпорошилася. Стала ледь помітною. Вона проникла в думки містян І кинула тінь на їхні сонні обличчя. Проте настав день, І ніхто нічого не пам'ятав. Хіба якусь мить неясної тривоги у вісні. Але потім, коли постуденіло і тіні стали довшими, коли ніч повернулася з іншого краю світу, у місті запанувало щось нове і страхітливе. По всіх усюдах, від стяжного пагорба на півночі до бараграма на південь від річки, від напівзруйнованого передмістя в лихокраї на сході і до примітивних промислових нетрів у дзвонарі, люди металися і стогнали у вісні. Першими під удар потрапили діти. Вони скрикували і впивалися нігтями в руки. Їхні маленькі личка зморщувались у зболені гримаси. З них стікав, згущуючись, смердючий піт. Вони жахливо метляли головами з боку в бік, але не прокидалися. З плином ночі мана торкнулась і дорослих. У глибинах якихось інших безпечних снів Крізь захисні механізми мозку раптом прорвалися старі страхи і параної, неначе загарбницькі армії. На жертв насувалися потоки жахаючих образів, живі версії глибинних страхів і абсурдно-моторошні банальності. Привиди і гобліни, котрих вони ніколи не побачать у реальності та над якими посміються, прокинувшись. Тих, кому пощастило уникнути цих мук, розбудили серед ночі стогони, крики чи схлипування коханих, що спали поруч. Іноді сни були про секс і щастя, але гарячкові, підсилені настільки, що їхня інтенсивність лякала. У цій химерній нічній пасті перемішалося добре з поганим, і зрештою все стало поганим. Місто хиталось і здригалося, сни стали інфекцією, бацилою, що стрибала від одного сновиця до іншого. Вони навіть прокралися в голову тих, хто не спав нічні охоронці, вартові, екзотичні танцівники і нервові студенти, люди, що страждали на безсонні, усі помітили, що втрачають хід думок, поринають у фантазії і роздуми яскраві. На межі галюцинацій, по всьому нічному місту пішли тріщини криків сонного страждання. Новий корбузон охопила епідемія, спалах, чума нічних жахів. Літо згущувалося над новим корбузоном, душило його. Нічне повітря було гаряче й густе, як видих, високо вгорі, між містом і хмарами стікали слиною великі крилаті створіння. Вони розмахували своїми величезними крилами, пересовуючи з кожним порухом цілі маси повітря. Їхні складні придатки, схожі і на щупальця, і на ніжки комах, почленовані, хітинові, незліченні, тремтіли на люту в гарячковому захопленні. Вони розкрили свої моторошні роти, Висунули довгі, вкриті пір'ям язики в напрямку будинків, саме повітря згустилося від сновидінь, і летючі істоти пожадливо злизували їхні соки. Коли загострені кінчики їхніх язиків наповнювалися невидимим нектаром, вони широко відкривали роти і смачно втягували язики. Вони скреготіли величезними зубами, вони ширяли у повітрі. На люту випорожнювалися, виділяючи весь непотріб зі своїх попередніх страв. Невидимі сліди розліталися по небу. Психічна матерія згущеними дрібками скрапувала крізь тріщини фізичної площини. Вона стікала крізь повітря і заповнювала місто. Насичувала свідомість його мешканців. Порушувала їхній сон. Викликала чудовиськ. Лихоманило всіх. Спали вони чи ні? П'ять істот вийшли на полювання. У величезному кликітливому бульйоні нічних жахів міста всі п'ять створінь розрізняли окремі невловимі смакові потоки. Зазвичай вони покладалися на везіння. Нетлі вичікували, поки не відчували якесь особливо сильне нуртування думок. Якусь свідомість, випари якої їм особливо смакували. Тоді химерні темні створіння підлітали до жертви. Своїми тонкими руками вони відмикали горічні вікна і примували по залитих місячних світлом горищах до тремтливих сплячих людей, щоб досхочу напитися. Своїми незліченними відростками вони стискали самотні постаті, що гуляли уздовж річки. Постаті, які кричали і кричали, поки їх відносили в ніч, уже й так сповнену жалісливими криками. Але коли вони викидали порожні оболонки від своїх страв, що смикались і качалися з відкритими ротами по дошках і темній бруківці, коли вони вдовольняли перші напади голоду і могли насолоджуватися їжею, крилатим створінням ставало цікаво. Вони відчували слабке крапання думок, смак яких відчували раніше і переслідували їх, допитливі мисливці з холодним розумом. Ось долетіла ниточка свідомості охоронця, що стояв біля їхньої клітки в кістяному місті та мріяв про дружину свого друга. Його яскраві фантазії долинули до однієї з істот, огорнули тремтливий язик. Відчувши цей смак, створіння зробило безладне коло в небі, мов метелик а тоді звернуло до відлунної трасовини, відстежуючи запах своєї здобичі. Інша істота раптом злетіла, описуючи вісімку та йдучи по власному сліду, щоб знову вловити знайомий смак, який мимохідь ковзнув по рецепторах. Це був нервовий аромат, що раніше огортав лялечки чудовиськ. Мисливці повиснули над містом крапою слиною у різнобічі. Запахи були приглушені, ледь відчутні. Проте істота мала гостре відчуття смаку, і вона знизилась у напрямку Мафатону, відстежуючи язиком манливий слід вченої, що стежила за ними, коли вони росли. Маджести Барбл. Маленький негодований покруч, що звільнив своїх товаришів, теж знайшов слід, який він пам'ятав. Його розум був не таким розвиненим, Смакові рецептори не такими точними. Йому не вдавалося відстежити у повітрі мінливий запах. Однак він робив над собою зусилля. Смак цієї свідомості був таким знайомим. Він оточував чудернацьку істоту, коли в ній зародилася свідомість, коли вона перетворилася на лялечку і коли переродилась у шовковій оболонці. Створіння загубило запах і знову його знайшло а тоді знову загубило в незграбному метанні. Найменший, найслабший нічний мисливець, сильніший за будь-яку людину, голодний і хижий, попрямував небом, намагаючись віднайти слід Айзека Ден Дер Грімнебуліна. Айзек, Дерхан і Леміель Голуб переминалися з ноги на ногу на розі, в димчастому відблиску вуличної лампи. Де твій приятель? Чорти б його вхопили, прошепів Айзек. Спізнюється, мабуть, не може знайти. Казав же, він тупий, спокійно відповів Лемір. Він витягнув пружинного ножа і узявся чистити нігті. Нащо він нам здався? Не прикидайся, наче ти охреніти, який невинний Айзеку. Ти вмієш побрязкати переді мною грошиками, щоб я займався для тебе всякою всячиною і плював на голос розуму. Але всьому є межі. Я не збираюся без захисту вплутуватися у справи, які бісять довбаний уряд. А пан Ікс може забезпечити такий захист. Ще і як. Айзек тихо вилаєвся, але знав, що Леміль має рацію. Йому дуже не хотілося втягувати в цю пригоду Лемюеля, але швидко склалася така ситуація, що вибору в нього не було. Девід явно демонстрував, що не бажає допомагати з пошуками Маджести Барбел. Він здавався паралізованим, клубком безпомічних нервів. Колега починав дратувати Айзека. Йому потрібна була підтримка і хотілося, щоб Девід підняв дупу та чимсь зайнявся. Проте зараз у Айзека не було часу з ним сваритися. Дерхан мимохідь назвала йому ім'я, що здавалося ключем до взаємопов'язаних таємниць істот у небі та загадкового допиту, який варта влаштувала Бену Флексу. Айзек відправив ім'я та всю наявну інформацію Мафатон, Науковець, Д.Р. Леміелю Голубу. Він додав гроші, кілька гіней. Заодно зауваживши, що запаси золота, які йому дав Ягарек, поступово танули. І попрохав про інформацію та допомогу. Тому він і стримував гнів через спізнення пана Ікс. Хай як удавав нетерплячку, саме заради такого захисту він і звернувся до Леміеля. Самого Леміеля не довелося довго переконувати, щоб він пішов за вказаною адресою в Мафатоні разом з Айзеком і Дерхан. Він удавав, що його не хвилюють деталі, а єдиний спонукальний мотив – корисливе бажання отримати оплату за роботу. Айзек йому не вірив. Він вважав, що Лемюеля все більше цікавила загадка. Ягарик заявив, що не прийде. Айзек намагався його переконати, швидко і натхненно, проте Гаруда навіть не відповів. «Яку охеріна ти тоді взагалі тут робиш?» – хотів запитати Айзек, але промовчав. І дав опоненту спокій. Можливо, тому потрібен був час, щоб відчути себе частиною команди. Айзек міг почекати. Лін пішла якраз перед тим, як прибула Дерхан. Їй не хотілося покидати Айзека, коли він був у такому відчаї. Але здавалось, що її думки теж були де-інде. Вона залишилась лише на одну ніч. А коли пішла, пообіцяла Айзекові, що повернеться як тільки зможе. Проте наступного ранку Айзек отримав лист, написаний її каліграфічним почерком. Конверт привезла через усе місто дорога гарантована доставка. Серце моє, боюсь, ти можеш розгніватись і почуватися зрадженим, але прошу тебе поставитись із розумінням. На мене чекав ще один лист від мого роботодавця, мого замовника, покровителя, якщо хочеш. Майже відразу за його повідомленням, що я не знадоблюся в найближчому майбутньому, надійшло нове, яким мене просять повернутися. Я знаю, що гіршу мить годі було й обрати. Я прошу лише, аби ти повірив, що якби я могла не послухатися, я б так і зробила. Але я не можу. Не можу, Айзеку. Я спробую закінчити роботу так швидко, як тільки здатна. Сподіваюсь, за тиждень чи два і повернуся до тебе. Чекай на мене. З любов'ю, Лін. Тож на розі провулку Адлі, прихований світлотінню повного місяця, перед яким пливли хмари, і деревами в Білий грін, стояли лише сам Айзек, Дерхан і Лемюель. Всі троє тривожно совались, озиралися на тіні перехожих, здригалися від уявних голосів. З вулиць довкола них коли-неколи долинали звуки жахливо-неспокійного сну. Після кожного дикого стогону чи завивання всі троє переглядалися. «А що б йому?» – роздратовано й налякано просичав Лемюель. «Що коїться?» «Щось назріває в повітрі!» – ледь чутно пробурмотів Айзек, дивлячись у темне небо. На додачу до і без того напруженої ситуації – Дерхан і Леміель, які познайомились напередодні, відразу вирішили, що зневажають одне одного. Вони з усіх сил намагалися показати взаємне ігнорування. «Як ти дістав адресу?» – запитав Айзек, і Леміель роздратовано струснув плечима. «Зв'язки, Заку! Контакти і корупція! А ти як думав? Доктор Маджеста Барбел покинула своє помешкання кілька днів тому». І відтоді її бачили в цій локації. Далеко не такий корисний для здоров'ячка. Хоча її колишня хата лише за три вулиці звідси. Ніякої в тітеньки. О! Він ткнув Айзекову руку і вказав на інший бік похмурої вулиці. А ось і наш чувак. Навпроти з тіней вийшла кремезна постать і посунула до них. Чоловік пильно подивився на Айзека і Дерхан а тоді кивнув Лемюелю з абсурдною безтурботністю. «Ну що, голубе?» – запитав він занадто гучно. «Що робимо?» «Тихіше, чуваче, суворо шикнув Лемюель. «Приніс!» Величезний чолов'яга провів пальцем по губах, аби показати, що зрозумів. Він відгорнув один бік куртки, демонструючи дві величезні кременівки. Айзек аж трохи здригнувся, побачивши їх. Вони з Дерхан теж озброїлися, але таких гармат у них не було. Лемюель схвально кивнув. Добре, ймовірно не знадобляться, але сам знаєш. Гаразд, не розмовляй. Чоловік кивнув. І нічого не чуй, домовились? На сьогодні в тебе немає вух. Чоловік знову кивнув. Лемель повернувся до Айзека з дерха. Слухайте, ви знаєте, що ви хочете спитати в старушенці. Коли це тільки можливо, ми просто тіні. Але ми підозрюємо, що в цьому зацікавлена варта, а отже, цяцькатися з нею часу немає. Якщо вона буде не надто привітна, ми трохи її підштовхнемо. Гаразд, це так поганстерськи називають тортури. прошепів Айзек. Леміль холодно на нього подивився. Ні, і не читай мені сраних нотацій. Ти за це платиш. У нас немає часу на виїбони, тож я не дозволю їй вийобуватися. Проблеми? Ніхто не відповів. Добре. Вулиця війночал. Ось сюди, праворуч. Ідучи нічними провулками, вони не зустріли нікого іншого. Ішли по-різному. Приспішник Лемюеля флегматично, безстрашно, ніби його не хвилювало відчуття нічного жаху, яким було просякнуте повітря. Сам Лемюель постійно вдивлявся у темні підворіття, а Айзек з Дерхан нервово-тривожно поспішали. Вони зупинилися перед дверима Барбл на вулиці Війночал. Лемюель повернувся і вказав Айзеку, щоб той підходив, але Дерхан випередила його. «Я це зроблю». Люто прошепотіла вона. Інші відступили. Коли вони стояли поруч із входом, двоє попереду, двоє в тінях. Дерхан потягнула шнурок дверного дзвінка. Досить довго нічого не було чути. А тоді поступово долинули звуки кроків унизу по сходах і в напрямку дверей. Замить вони затихли, але ніхто не заговорив. Дерхан чекала, жестами закликаючи інших мовчати. Зрештою, за дверей почулася репліка. Хто там? Голос Маджести Барбол звучав страшенно налякано. Дерхан швидко й тихо заговорила. Доктора Барбол, мене звати Дерхан. Нам потрібно терміново з вами поговорити. Айзек озирнувся, щоб перевірити, чи не вмикалися ніякі ліхтарі на вулиці. Поки що виглядало, за ними ніхто не стежив. Маджеста Барбл упиралась. «Я... я не впевнена. Зараз не найкращий час. Докторе Барбл, Маджесто, тихо сказала Дерхан, – «вам доведеться відчинити двері. Ми можемо допомогти вам. Просто відкрийте довбані двері. Зараз же». Ще якусь мить Маджеста Барбл вагалась але потім відімкнула замок і трохи прочинила двері. Дерхан вже збиралася скористатися моментом і пройти повз неї всередину, але тоді здригнулася і завмерла. У Барбел була рушниця. Її саму здавалося це жахливо бентежило, але якби їй не бракувало практики, зброя все одно була на рівні живота Дерхана. Не знаю, хто ви такі? – невдоволено почала Барбел. Але перш ніж вона встигла щось іще сказати, величезний друг Лемюеля, пан Ікс, легко і невимушено потягнувся повз Дерхан, схопив рушницю і приставив руку до кресала, не даючи молоточку об нього вдарити. Барбл почала голосити, спустила гачок. Пан Ікс засичав від болю, коли молоточок вперіщив йому по руці. Він із силою штовхнув рушницю від себе, від чого Барбл полетіла на сходи позаду. Поки вона металась і намагалася здертися на ноги, він увійшов у будинок. Інші зайшли за ним. Дерхан не запорачувала, що так повелися з Барбел. Леміаль мав рацію. В них не було часу. Пан Ікс стояв і терпляче тримав жінку, яка смикалась і викручувалась, поки його рука заглушувала її виття. Вона виречила очі, поблідлі від жаху. «Святі боги!» прошепотів Айзек. Вона ж думає, що ми її вб'ємо. Припиніть. «Маджесто!» – голосно сказала Дерхан, зачинивши двері ногою. «Маджесто, припини! Мене не зварти, якщо ти так думаєш. Я подруга Бенджаміна Флекса». Почувши це, Барбал ще ширше розплющила очі і тепер поручалася не так сильно. «Так!» – сказала Дерхан. «А Бенджаміна забрали! Думаю, ти про це знаєш!» Барбол подивилася на неї і швидко кивнула. Величезний найманець Леміоля спробував забрати руку від її рота. Вона не закричала. «Ми не вартові!» – повільно повторила Дерхан. «Ми не заберемо тебе так, як вони забрали його. Але ти знаєш. Знаєш, що якщо ми змогли тебе вистажити...» Якщо ми змогли визначити, хто був контактом Бена, то вони теж зможуть. Я... це тому я... Барбел кинула погляд на покинуту рушницю. Дархан кивнула. Гаразд, послухай, Маджесто. Вона говорила дуже чітко, весь час дивлячись Барбел в очі. У нас мало часу. Та відпусти її, критине. В нас мало часу. І ми маємо точно знати, що відбувається. Відбувається щось збіса дивне, і схоже, багато чого в цій історії зав'язано на тобі. Тож дозволь зробити тобі пропозицію. Давай ми піднімемося нагору, поки не прийшла варта. І ти нам поясниш, що відбувається. Я лише щойно дізналася про Флекса, сказала Маджеста. Вона сиділа на дивані підтягнувши до себе коліна, стискаючи холодну чашку чаю. За нею більшу частину стіни займало велике дзеркало. «Я не дуже стежу за новинами. В мене з ним була призначена зустріч кілька днів тому, а коли він не прийшов, я злякалась, що він, не знаю, видав мене чи щось таке». «Імовірно, він це зробив», – подумала Дерхан, але нічого не сказала. А тоді до мене дійшли якісь чутки про те, що сталося у псячій твані, коли вартові придушили той бунт. «Там не було ніякого сраного бунту», – майже скрикнула Дерхан, але стрималась. Хто знає чому, Маджеста Барбел вирішила бути беновою інформаторкою, проте явно не через політичне інакомислення. «Тож ці чутки», – продовжила Барбел. «Ну, я зміркувала, що й до чого, розумієте?» «А тоді... а тоді... а тоді ти сховалась!» – сказала Дерхан. Барбол кивнула. «Слухай!» – раптом втрутився Айзек. До цього він мовчав з напруженою гримасою на обличчі. «Ти що, блядь, не відчуваєш? Не вловлюєш цього запаху?» Він помахав руками навколо обличчя, розчіпіравши напівзігнуті пальці, наче міг ухопити повітря, поборотися з ним. «Нічне повітря, наче протухле. Можливо, це якийсь довбаний збіг, але, здається, все погане, що трапилося за останній місяць, пов'язане з якоюсь чортовою змовою. І, закладаюся, це не виняток». Він посунувся ближче до жалюгідно зіщуленої Барбел. Вона несміливо перелякано дивилася на нього. Докторе Барбел», – сказав він рівним голосом, – «щось поїдає свідомість людей». Включно з моїм другом. Варта влаштувала облаву на безтямного бродягу. Саме чортове повітря навколо нас перетворюється на якийсь гнилий суп. Що відбувається? Як це пов'язано з сонтрутою? Барбл розплакалась. Айзек ледь не завив від роздратування. Відвернувся від неї та махнув руками. А тоді він знову повернувся. Вона говорила крізь шмарклю. Я знала, що це погана ідея, – мовила вона. Я сказала їм, що ми повинні й далі контролювати експеримент. Слова майже неможливо було розібрати. Їх постійно переривав потік сліз і шмарклів. Він ще замало тривав. Їм не треба було цього робити. Робити що? – запитала Дерхан. Що вони зробили? Про що з тобою говорив Бен? Про передачу. – схлипнула Барбел. – Ми ще не закінчили проект, коли дізналися, що його закривають. Але... Але хтось довідався, що це було насправді. Наші екземпляри продавали якомусь злочинцю. – Які екземпляри? – запитав Айзек. Одначе Барбел не зважала на нього. Вона виливала душу так швидко і у такій послідовності, як їй хотілося. Проект не давав результатів так швидко, як того хотіли спонсори, розумієте? Вони втрачали терпіння. Вони думали про різне практичне застосування – військове, психовимірне, але нічого не вдавалось. Піддослідних неможливо було зрозуміти. Справа не рухалась. І, і їх неможливо було контролювати. Вони були занадто небезпечні. Вона заговорила голосніше і підняла очі, все ще плачучи. На мить вона зупинилася, а тоді продовжила вже тихіше. Можливо, нам би щось удалося, але це забирало забагато часу. А тоді люди з грішми, мабуть, почали нервувати. Тож керівник проекту сказав нам, що все скінчилось, що екземпляри знищено. Але це була брехня всі це знали. Розумієте, це ж був не перший проект. Айзек і Дерхан виречили очі, але промовчили. Ми вже виявили один надійний спосіб на них нажитися. Вони, мабуть, продали їх тому, хто найкраще заплатив. Тому, хто міг використати їх заради наркотику. Таким чином спонсори могли відбити гроші, а керівник міг займатися проектом сам, співпрацюючи з наркоторгівцем, якому він їх продав. Але це неправильно. Неправильно, що уряд заробляє на наркотиках. І неправильно, що вони вкрали наш проект. Барбл припинила плакати. Візитери просто сиділи і просторікували. Вони дали їй виговоритися. Інші збиралися покинути це просто так, але я розізлилась. Недарма ж я наглядала за тим, як вони вилупилися. Вивчила усе те, що мала вивчити. А тепер їх просто мали використати. Щоб якийсь злочинець на них нажився? Дерхан ледве могла повірити в таку простодушність. Тож це була Бенова інформаторка. Дурна вчена, яка образила, що вкрали її проект. За це вона видала інформацію про нелегальні оборудки уряду і сама накликала на свою голову гнів варти. «Барбл!» – знову сказав Айзек, цього разу значно тихіше і спокійніше. «Що вони таке?» Маджеста Барбл підвела очі і подивилася на нього. Вона здавалась трохи божевільною. «Що вони таке?» – здивовано повторила вона. «Істоти, що втекли! Проект? Що вони таке?» «Це глитай нетлі!» Розділ 31 Айзек кивнув, так ніби це йому щось сказало. Він уже було зібрався спитати ще, та вона вже на нього не дивилася. «Я знала, що вони втекли. Як тільки почалися ці сни, розумієте?» – промовила вона. «Відчула, що вони на волі. Не знаю, як саме їм це вдалося, але скидається на те, що не варто було їх продавати». Лайно ідея. У голосі її држав відчайдушний тріумф. А тому Вермішанк усрався. Зачувши ім'я, Айзек смикнувся. Ну, звісно, спокійно міркувала якась частина розуму. Не дивно, що він теж доклав руку. Інша частина ж просто горлала. Нитки, що складали плетиво його життя, душили, немов сітка. «А яким боком вермішанк сюди?» – обережно спитав він і побачив, як на нього уважно глянула Дерхан. Прізвище нічого їй не говорило, однак жінка відчула зацікавлення в Айзековому голосі. «Він наш начальник», – здивовано відповіла Барбо, – «керівник проекту». «Та ж він біотавматур, не зоолог, не теоретик. Чому його призначили?» Біотавматургія – його спеціалізація, але не єдина. Він перш за все адміністратор. Завідує усім, пов'язаним із біонебезпекою. Поробництво, експериментальна зброя, організми мисливці, хвороби. Вермішанк був завідувачем підрозділу точних наук у Новокорбузонському університеті. Висока, престижна посада. Очевидно, що хтось, недружньо налаштований до уряду, навряд чи удостоївся б такої честі. Айзек усвідомив, що недооцінив зв'язки Вермішанка з парламентом, що той не просто підлабузник. «Вермішанк спродав глитай нетер?» – запитав Айзек. Барбел кивнула. На дворі піднявся вітер. Загупали, заскрипіли віконниці. Пан Ікс роззирнувся в пошуках джерела шуму. Інші не зводили погляду з Барбел. «Я підтримувала зв'язок із Флексом, бо вважала, що це неправильно», – сказала вона. «Але дещо сталося. Нетлі вирвалися на волю. Один бор знає, як». «Я знаю як», – похмуро гадав Айзек. «Через мене». «Ви розумієте, що це означає? На нас усіх ведеться полювання». А вартові читали безтямного бродягу і подумали, що Флекс якимось чином із цим пов'язаний. А якщо запідозрили Флекса, то скоро, скоро запідозрять і мене. Барбол знову почала скиглити, а Дерхан з огидою відвернулася, думаючи про Бена. Пан Ікс підійшов до вікна зачинити віконниці. Тож дивіться, Айзек намагався впорядкувати думки. Хотілося поставити тисячі питань, але одне було нагальне. Доктора Барбел, як їх зловити? Барбел підвела на нього очі і мовчки похитала головою. Потім глянула між Айзеком і Дерхан, що нависла над нею, мов стурбовані батьки, повз Леміоля, що стояв збоку і старанно її ігнорував. Очі жінки знайшли пана Ікс, який саме стояв біля вікна. Він устиг легенько причинити його і потягтися затраснути віконниці. Він стояв стовпом, дивлячись у вікно. Маджеста Барбел визирнула через його плече на брекливі згустки опівнічних барв. Її очі раптом застигли. Голос умовк. Щось гупало у вікно, намагаючись пробитися до світла. Барбел підвелася. Лемюель, Айзек і Дерхан тут же пухнули до неї стурбовано питаючи, що не так, не спроможні зрозуміти її переляк. Тримтяча рука вказувала на паралізованого пана Ікс. «О, Джабере!» – прошепотіла вона. «Святий Джабере! Воно знайшло мене! Спробувало на смак!» А потім вона заверещала і крутнулася на підборах. «Дзеркало!» – вигукнула вона. «Дивіться в дзеркало!» У її тоні була певна командна владність, і всі послухалися. Вона говорила так відчайдушно, безапеляційно, що ніхто не наважився піддатися інстинкту і озирнутися. Усі четверо впялися очима в дзеркало над пошарпаною софою. Стояли немов прибиті. Пан Ікс заткував, бездумно тягнучи ноги, як зомбі. За ним хвилювалася злива темної барви. Страхітливі тіні стискалися і бгалися, щоб протиснути складки органічної тканини і численні суглоби крізь маленьке віконце. Тупа без ока голова просунулася через отвір і повільно роззирнулася. Жахливе дійство здавалося присутнім неймовірними, огидними пологами. Істота, що мріла з-за шибки, скорочувалася, пульсувала в непомітних, неможливих напрямках. Від натуги створіння мерехтіло, пропихаючи переливчастий тулуб крізь отвір. Темні кінцівки впирались у віконну раму. За склом лопочачі, миготіли напівстулені крила. Зненацька істота налягла на вікно, і те не витримало. Почувся лише короткий сухий звук, ніби з кімнати висмоктали повітря. По долівці розбризкалися дрібні осколки. Айзек дивився незмирно і дрежав. Краєм ока побачив Дерхан, Леміяля і Барбл у подібному стані. «Безумство якесь», – думав він. «Треба звідси тікати». Він випростав руку і потяг Дерхан за рукав, пробираючись до дверей. Барбл ніби спаралізувало. Леміяль теж потяг її до виходу. Жоден не здогадувався, чому вона наказала дивитися в дзеркало. Та жоден не смів озирнутися. Відтак, ступаючи нетвердою ходою до дверей, вони знову завмерли. Бо істота в кімнаті випросталася. Раптовим рухом, немов розпукується квітка, вона встала і заповнила собою дзеркало, а всіх присутніх – жахом. Вони дивилися в спину пана Ікс. Той стояв і витріщався на візерунки на крилах що мінилися з гіпнотичною швидкістю. Пігментні клітини пульсували під шкурою у незвіданих вимірах. Пан Ікс відступив, щоб краще розглянути крило. У дзеркалі його лице не відображалося. Глитайнетля взяла чоловіка в невидимі лабети. Вона була вища від ведмедя. Віхоть гострих хрещових відростків квітнув з її боків, мов темні батоги, що хльоскали і тягнулися до пана Ікс. Інші кінцівки, менші, гостріші, гнулися, як пазурі. Істота стояла на ногах, подібно до мавп'ячих рук. Ще три пари стриміли стулуба. Зараз вона стояла на двох, потім на чотирьох, потім на шести. Нетля звелася дибка на парі нижніх ніг, і між них для рівноваги просунувся довгий гострий хвіст. А ті велетенські неправильної форми крила без перестанку вигиналися, міняли форму, щоб заповнити кімнату. Кожне таке ж непостійне, як олійна фарба на воді. Кожне бездоганне відображення іншого. Вони постійно рухалися, візерунки мінилися, перелив часто бликали, накочуючи сласною хвилею. Чудовисько немало очей. Принаймні таких, які б люди могли розпізнати. Лише дві глибокі западини, з котрих росли товсті, мов пухкі пальчики, вусики над низкою гігантських брил зубів. Воно закинуло голову і розчахнуло свою неймовірну пащеку. А звідти викотився чіпкий слинявий язик. Він сліпо потицявся у повітрі. Кінчик його вкривала тоненька паутинка альвеол. Вони нестримно пульсували, доки язик літав у повітрі, як здоровецький хобот. «Воно хоче знайти мене!» захолосила Барбел і притьмом кинулася до дверей. У ту ж секунду язик Нетлі смикнувся в її напрямку. Створіння рухалося зашвидко, щоб хтось помітив. Звідкись вискочив жахний зубець і пройшов крізь голову пана Ікс, як крізь воду. Чоловік здригнувся. Кров Нестримно бризнула з розсіченого черепа, а Нетля потягнулася чотирма кінцівками, підтягла його до себе і швергонула через усю кімнату. Він пролетів, мов комета, розбризкуючи в повітря кров та уламки кісток. Помер, не долетівши. Тіло пана Ікс гахнуло барбел у спину, і та розпласталася на долівці. Чоловік важко упав на неї. Очі були розплющені. Лемюель, Айзек та Дерхан прожугом кинулися на вихід. Усі втрох загорлали неструнким какофонічним хором. Лемюель перескочив через барбел, яка лежала горілиць, очайдушно відпихаючи з себе масивну тушу пана Ікс. Вона перекотилася на спину і заволала про допомогу. Айзек з Дерхан одночасно кинулися до неї та потягли за руки. Увесь час жінка тримала очі міцно заплющеними. Та коли вони зіпхнули таки з неї тіло пана Ікс, а Леміель загилив його так, аби відлетіло від дверей, міцне еластичне щупальце хльоснуло в повітрі і скрутилося навколо ніг Барбл. Та, відчувши це, несамовито заверещала. Дерхан з Айзеком тягнули з усіх сил. Це тривало якусь мить, а потім глитайнетля з пронизливою легкістю вицупила Барбл з їхніх рук. Жінка з краколомною швидкістю пронеслася по підлозі, загрібаючи осколки і здираючи шкіру. Вона знову закричала. Лемюель на силу відчинив двері і притьмом гайнув униз, не озираючись. Айзек з Дерхан хутко встали і одночасно повернули голови, щоб подивитися в дзеркало. Обидвоє нажахо назойкнули. Барбл корчилася і кричала в чіпких обіймах глитайнетлі. Кінцівки і складки шкіри ніжно пестили і обвивали жінку. Вона відчайдушно звивалася, та руки були скуті. Берекалася, однак тварюка спилинала ноги. Істота повільно схилила голову набік, ніби розглядаючи жертву цікавим голодним поглядом. Видавала тихе, хтиве мурмотання. Остання пара кінцівок поповзла вгору, і легенько торкнулася очей барбел, а потім спробувала розплющити їх. Барбел верещала, вила і волала про допомогу, та Айзек з Дерхан заклякли і не могли відвести погляду від дзеркала. Божевільно тремтячими руками Дерхан вихопила з куртки вже зарядженого пістоля. Рішуче вдивляючись у дзеркало, вона завела його за плече, Рука тремтіла, доки вона відчайдушно намагалася прицілитися у такий абсолютно неможливий спосіб. Айзек помітив, що вона робить, і сам потягся за револьвером. Він спустив гачок першим. Гримнув постріл. Куля відбилася від морди тварюки і спокійно пролетіла над нею. Вона навіть не підвела голови. Барбел скрикнула і почала благати до страшного красномовно щоб вони її застрелили. Дерхан стулила губи, намагаючись втримати у руці. Вистрілила. Нетля закружляла і затріпотіла крильми. Із роззявленої пащеки зазміялося люте, здушене сичання. Тихий лемент. Айзек помітив крихітний отвір у тонкому як папір лівому крилі. Барбл закричала і затихла. Відтак усвідомивши, що все ще жива, Заверещала знову. Глитайнетля повернулася до Дерхан. Дві батогоподібні кінцівки потягнулися через простір між ними, і щосили шваркнули жінку по спині. Почувся жахливий хрускіт. Дерхан відкинула крізь відчинені двері. Від удару все повітря вилетіло з легень. Упавши, жінка застогнала від болю. «Не озирайся!» – закричав Айзек. «Біжи!» «Хутко, я за тобою!» Він намагався не слухати благань Барбел. Часу перезарядити зброю не було. Чоловік повільно крався до дверей, молячись, щоб істота і далі не звертала на нього уваги, і дивився, що за звір розквітав у дзеркальному відображенні. Мозок відмовлявся сприймати побачене. Усе ніби вкривав легкий серпанок. Пізніше Айзек спробує осмислити картину, якщо вийде з цього будинку живим і добереться додому, до друзів, та зможе обдумати те, що побачив. Одначе зараз він намагався ні про що не думати, побачивши, як Нетля знову перевела увагу на жінку, котру тримала у своїх міцних лабетах. Істота тонкими помавп'ячи чіпкими пальцями силкувалася розплющити їй очі. Барбел закричала. І від страху її знудало. А потім крики раптово зникли, коли жінка помітила мінливі візерунки на крилах Нетлі. Айзек дивився, як повільно розгортаються в гіпнотичне полотно тужаві крила. Як очі барбал заворожено розширилися, всотуючи мінливі барви. Як її тіло розслабилося, а Нетля стікала слиною від нетерплячки. З роззявлений пащеки знову вистромився страховинний язик і зазміївся по мокрій від слини сорочці до обличчя жінки. Очі той все ще зачаровано стежили за неймовірною мішаниною кольорів крил. Шипастий кінчик язика легенько тицявся в лице, ніс, вуха і раптом з силою проник між зубів у рот. Айзека напнуло блювати. Хоч він і намагався ні про що не думати. Чим далі просовувався язик, тим більше вибалушувалися очі бідолашної. А потім Айзек побачив, як щось вирухнулося під шкірою на жінчиній голові, випинаючись і корчачись, немов вугор у намулі. А в очах блиснуло щось чуже. По її обличчю текли сльози, слиз і сукровиця. А язик істоти, Проліз у її мозок. Замить до того, як вискочити з кімнати, Айзек побачив, що очі нещасної поблякли. А тоді в них згасло життя. Тварюка стояла із роздутим черепом. Вона випила жертву до дна.